Bine ați venit la știința.info, locul unde știința se discută informal și neserios în fiecare săptămână. Eu sunt Cristi. Iar eu, Ionuț, astăzi este 9 martie 2008 și o să vorbim despre dificultatea numelor chinezești, antrenorul de pe telefonul mobil și albastrul de Maia. De asemenea, vom mai discuta despre posibilă origine extraterestră a vieții, iar în final, mai pe larg, despre sursele de energie ale hainelor inteligente. Deci rămâneți conectați pentru a privi cu alți ochi lumea din jurul vostru. Chiar aici, la știință.it Bine v-am găsit! Eu sunt Cristi. Eu sunt Ionuț. Da, iar el este un Ionuț. Pentru că Andrei nu e astăzi prezent, are o, un examen foarte important pe undeva pe la Bruxelles, în domeniul brevetelor de industrie. De fapt, cred că este Haga. E la Haga? <laughs> <laughs> în orice caz, l-am invitat pe Ionut sau Alex, pentru că el mai contribuie la știință cum timp și sub numele de Alex. Din când în când. Din când în când, atunci când si face curaj să scrie mai mult. <laughs> L-am invitat pe Ionut să mă ajute în seara asta cu podcastul. Am să rog pe Ionut să-mi spună câteva cuvinte despre el. Cam în ce domeniu lucrează? Unde? Păi, sunt fizician ca formare. Ai făcut și doctorat tot aici în Olanda? Tot aici în Olanda, în Groningen, unde de fapt ne-am întâlnit pe oară Lucram pe același palier, dar Cristi a terminat exact înainte de, exact în de când începeam eu doctoratul. Și după terminarea doctoratului, ca orice fizician olandez care se respectă, am terminat în high -tech campus în Einfuele. Și, acum și de lucrez de pentru un institut care se cheamă Holst Center, care se ocupă cu fabricarea de senzori uh, fără fir uh, ca uh, activitatea principală. No, asta o să fie parte și din uh, subiectele de astăzi, deci uh, îi dăm drumul? Îi păi dăm drumul. un subiect despre senzori, un subiect despre care probabil tu știi foarte mult. Este vorba de un anunț al companiei Adidas și Samsung, care au conlucrat împreună pentru a scoate un telefon mobil care are încorporat un fel de antrenor personal. Despre ce este vorba? După cum știi, există deja foarte mult senzor pe piață, senzor de exemplu, care îți măsoară electrocardiograma E vorba de niște centuri care se atașează pe piept. Centura respectivă are doi electrozi care fac contact cu pielea. Sistemul măsoară de fapt tensiunea electrică și te în tensiunea electrică se vede electrocardiograma, iar după aceea trans transmite semnale în cazul ăsta fără fir la un telefon mobil. Astfel de sisteme există pe piață numai că cei de la Adidas și Samsung a reușit să facă o colaborare destul de reușită și să integreze nu numai un asemenea sistem cu centură, care deci îți măsoară electrocardiograma și transmite la telefonul mobil, i-au reușit să integreze și un accelerator care se atașează la pantof sau la, bineînțeles, Adidas, că de aia ma, vrei să-i vinzi, și care de asemenea registrează cât de repede mergi sau câți pași faci, sau ce fel de pași faci sau în ce fel alergi și transmite de asemenea fără fir la același telefon mobil deci practic poți să pui senzorul pe Adidas și după aceea să-ți dai drumul să puci. Deci cele două companii au reușit să integreze acești doi senzori și au venit pe piață cu un nou telefon mobil care se numește MyCoach care pe lângă capacitatea de a, bineînțeles, a da muzică a vorbi la el are și capacitatea de a măsura cu ajutorul acestor senzori performanța ta sportivă și trebuie să spun ceea ce m-a atras, are o capacitate inteligentă de a-ți da sfaturi. Deci nu numai că tu alergi și poți să vezi dacă te interesează care sunt bătăile inimii sau cât de repede alergi, dar telefonul mobil încorporat are o inteligență înăuntru lui și o voce simulată pe computer care spune ce trebuie să faci, să alegi mai repede, să alegi mai încet, poate că la un moment dat chiar e periculos să alegi mai repede și trebuie să te oprești și deci în felul ăsta devine practic, după cât știu eu este primul antrenor să spunem așa virtual care este lansat pe piață pentru pentru oamenii pe care interesează sănătatea lor știi? Și e foarte interesant, m-am uitat pe site-ul respectiv la telefonul ăsta mobil, foarte interesant cum reușesc să-l bândă printre altele de exemplu reușesc să vândă muzică cu ajutorul acestui telefon mobil, muzică care te încurajează să aleși mai repede. Muzică care te face mai voios și să te simți mai bine și să faci și mai mult sport. Știi? Și este un lucru poate nu extraordinar, nu deosebit, nu este unul dintre marele ca să spunem așa reușite ale fizicii moderne și așa mai departe. Este un rezultat micuț care arată un progres care se face încetul cu încetul în folosirea acestor un senzor despre care tu știi atât de multe. M mă rog, asta cred că este o părere subiectivă, dar într-adevăr sună interesant pentru că de obicei în tehnologie pașii înainte se facă, uh, uh, în pași, folosind pași foarte mici, nu poți să ai din cauza concurenței extrem de avansată. Între companii. Între companii nu poți să faci dintr-o dată... Un pas uriaș. Un pas uh, uriaș. Și sună foarte interesant pentru... Uh, o fi soarta sau doar, este doar o coincidență. Și eu plănuiam să cumpăr un, uh, așa, așa ceva, un ceas care să... De fapt, uh, vreau un ceas care să măsoară bătăile inimii. Da. Noi aici, mergând la muncă, folosim o grămadă bicicleta și eram curios să văd performanțele pe care le fac în fiecare dimineață și seară. Și produsele care sunt până acum pe piață, da? există aceste benzi care se pun pe piele și măsoare, dar semnalul este trimis la un ceas de mână unde îți vezi bătăile inimii. Și, și nu îți dă sfaturi. Și nu îți dă sfaturi. Eventual poți datele după cea să le transferi pe un calculator și să vezi un grafic al performanței fizice, dar uh, pasul mic în, pentru a avea un antrenor virtual nu este făcut în aceste tipuri de, de uh, dispozitive care îți monitorizează inima. Și de aceea cred că sună foarte interesant. Aș fi curios cât ar costa Uh, no, de, de obicei cumperi telefonul sau trebuie să cumperi și uh, pantofi sport? <laughs> uh. În cazul ăsta nu trebuie să cumperi pantofi sport însă tot sistemul se vinde uh, cu un preț între 300 de dolari în America și 600 de dolari în Europa. <laughs> da, <este laughs> un preț un... nu foarte mic. <laughs> Dacă l-am traduce în euro probabil n-ar suna atât de înspăimântătorul în momentul de față bine. și acum gluma emisiunii cu Ionuț bine că n-ai spus gluma emisiunii Ionuț analiză aplicată viața este complexă are părți reale și părți imaginare <laughs> Ionuț, am înțeles că astăzi ai venit cu ceva despre civilizația Maya? Da, în uh, citind știrile și încercând să găsești ceva interesant pentru această ediție a podcastului, am realizat că nu mai știință pură fizică sau altele e destul de saturată și eventual devine complicat <laughs> cu toate realizările majore. Și atunci am, M-am gândit să prezint o știre mică din uh, domeniul antropologiei, da. care este o știință și o știință folosind metode științifice. Antropologii încearcă să găsească uh, uh, explicații la ceea ce făceau oamenii de-a lungul istoriei. Da. Și motivul pentru care uh, știrea pe scurt este faptul că... Uh, o anumită vopsea, care se numește Albastru de Maia, sau în engleză este Maya Blue, numit. Da. Traducerea noastră este Albastru de Maia. Da. Misterul acestei vopsele a fost în sfârșit rezolvat. Acesta este titlul uh, da. mare. Practic, ceea ce a fost pus la punct este faptul uh, este... Uh, de ce -deci era un mister? Misterul era... Uh, Întâi, ce este acest albastru de maia? Da, ce Ace o Ace Aceasta este o vopsea pe care maiașii, maia acum o mie de ani, o foloseau pentru a, picta, uh, pentru a picta lucrurile pe care le foloseau în, în timpul sacrificiilor. Și lucrurile uh, pe care le foloseau erau inclusiv oamenii pe, ah. care, le, pe care îi sacrificau. Și uh, pictau cu vopsea asta. Îi pictau, pictau cu această vopseaua. Vopseau și, și, și, uh, și pereții și vase, toți erau pictați cu această uh, culoare albastră. De deci ce era uh, specială culoarea asta? Culoarea asta uh, albastră este, această vopsea este de extrem aia. de interesantă, pentru că este extrem de rezistentă. Este de necrezut cât de rezistentă este și mai ales în Maya, în Peninsula Yucatan, în mijlocul junglei umezeală, recerea anilor, acest albastru nu știu, n-am văzut poze foarte clare mă gândesc Ești la postează. albastru de voroneț, dar da, nu știu da, dacă da. e aceeași soluție rămânea extrem de albastră Așa. Și, și oamenii de știință antropologii, unul vreau să înțeleagă cum au făcut această substanță, dar pentru asta puteau pot folosi instrumente de văzut spectroscopice ce poți să vezi din ce fel Dar de ei, ei erau făcută. interesați mai mult de faptul de ce foloseau această substanță când o foloseau și cum o făceau, cum o, făceau. Da. o făceau dimineața când aveau ce face niște sclavi făceau o vopsea Aveste pe ca care acolo. o foloseau sau era o substanță care era folosită de exemplu cum e folosit în religia creștină tămâia. Da. Ceva care are semnificație religioasă, rituală. rituală și soluția problemei a fost că au descoperit lângă un loc unde se știa că se fac sacrificii, da. au descoperit o fântână foarte adâncă, un puț și după ce apa s-a evaporat sau cineva a intrat în acel puț, nu știu exact că cum s o ajuns, <laughs> au realizat că la fundul puțului sunt aproape 3-4 metri de vopsea, de acest pigment, de, pun, de pus. Depus pe. Depus pe fundul puțului, iar lângă puț au găsit rămășițe de colibe în care uh, au găsit substanțele care erau folosite uh, la prepararea acestei uh, vopsele. vopsele. Și, practic, substanțele care erau folosite. Asta a fost norocior. Asta au fost un fel de noroc că au, au, că au găsit da, da, da. site-urile astea și din ce fel de Iar substanțele erau uh, uh, indigo și paligorskite. Nu știu ce acum a. A, nu, cine, cine știe probabil va recunoaște <laughs> altfel vor, da. pentru ceilalți vor rămâne la fel de misterioase, misterioase substanțele, dar sunt practic niște substanțe care se găsesc. Acest uh, paligorskite este un fel de clay, un mm -hmm. fel de e un pământ care Argelă. este foarte o argilă care este foarte găuroasă. Și iar ele uh, încălzite împreună și cu un, uh, o altă substanță care se numește copal, formau această uh, vopsea. Dar... Faptul că au găsit aceste colibe lângă puți, da. înseamnă că ei făceau această vopsea în timpul sacrificiilor. Și această vopsea practic avea cam aceeași uh, semnificație cum ar avea pe undeva tămânia în uh, religia creștină. Deci ei în sub uh, transa religioasă înaintea înainte uh, înaintea sacrificiilor umane. Preoții făceau această vopsea cu care se vopseau pe ei, vopseau pereții, vopseau oameni vopseau victimele, le inima și după aceea aruncau un puț. Tot ce era sacrificat era aruncat în puț și în timp. Dar normal, încă... lucrurile se descompuneau, lucrurile. Se, inima, uh, mai departe. Cei sacrificați se descompuneau, dar vopseaua și pigmentul răm rămânea și s-o depus ca un s au depus la fundul fântânii. Deci știrea este importantă. Acești antropologi au reușit să găsească o mică să ia, să ia perdea despre o mică uh, parte a uh, vieții de zi cu zi în societatea maială. Maia, da, da, da, da, da. Cristi, citind recent știri de pe am realizat că, în, nu în știri, dar în unele din comentarii, există o anumită tentă, să-i spun așa, metafizică, <laughs> extraterestră. A... Da. da, există. Ce se întâmplă? Există, în primul rând, în fiecare o anumită tragere de inimă către problemele metafizice. Deci, oricum ai vrea, oricum te-ai întoarce, te întorci la problemele fundamentale, care de cele mai multe ori sunt metafizice. Sau extraterestre. Sau extraterestre, da, uite că am ajuns la subiectul de astăzi. Astăzi am venit cu un subiect despre originea vieții. Care este originea vieții, de unde se trage? Știm foarte puține despre ceea ce s-a întâmplat. Și uh, există unele teorii care susțin că viața este de origine cosmică. La prima vedere ai putea să spui că este metafizic, dar dacă urmărești puțin argumente, le vezi că există argumente destul de puternice. Iar uh, recent, un grup de cercetători americani au reușit să facă niște măsurători ale unor uh, aminoacizi găsiți într-un meteorit care a căzut în Antarctica. Și au reușit să uh, găsească o corelație între o anumită asimetrie care există în aminoacizii respectivi, cu o anumită asimetrie care există și în aminoacizii care compun materia vie. Uh, și ca să încep puțin povestea, trebuie mai întâi să ne aducem aminte ce sunt aminoacizii. Aminoacizii sunt cărămizile de bază ale proteinelor. În speță, în cazul nostru, sunt 20 de aminoacizi. Dar uh, spre surprinderea, poate multora, există și alte tipuri de aminoacizi care se găsesc uh, pe meteoriți, se găsesc în spațiul cosmic. Știi? Pe de, pe de o parte. Pe de altă parte, aminoacizii care se găsesc în uh, ființele umane, în proteine, au o caracteristică foarte specială. În general, un aminoacid poate să apară sub două forme. Uh, prima formă se numește dextrogir și cea de-a doua se numește levogir. Bine, numele ăsta sună destul de uh, ciudat, însă este vorba de două forme ale aminoacidului care sunt simetrice în oglindă. După cum dacă pui mâna stângă în oglindă, ți apare ca și mâna dreaptă. Așa se întâmplă și cu cele două forme ale aminoacizilor dacă ar fi privite în oglindă. Știi? Uh, în mod normal, dacă ai încerca ca să faci într-un uh, laborator să creezi artificial acești aminoacizi, ai obține într-un amestec egal. Ai obține cele două forme, să le numi de acum încolo L și D, pentru că este mai ușor de la uh, inițiale celor două cuvinte, ai obține cele două forme în cantități egale, ceea ce în termenii științifici se numește un amestec racemic. Și este normal, pentru că nu există pe de niciun fel de asimetrie. Da? Spre suprindarea multora însă, aminoacizii care se găsesc în proteinele, cele care formează materia vie, sunt numai de un nume tip. Numai efectiv, numai de uh, tipul, în cazul nostru, tipul L. Știi? Și ăsta este un mare mister. Unde anume în istoria evoluției vieții s-a produs această rupere de simetrie? Bine, probabil că ești conștient că în fizică există și alte exemple de rupere de simetrie, nu? Există ruperea de simetrie slabă, există ruperea de simetrie între antimaterie și materie. De obicei, poți să găsești explicații care, care arată ce s-a întâmplat, însă în cazul ăsta nu se știe, nu se știe de ce aminoacizii care compună, Materia vie să nu mai de o anumită formă Nu mai de forma L O explicație ar putea fi Faptul că uh, Cel care unei îl numesc uh, Intelligent designer. designer Ar fi stângaci și atunci, normală... Adică Dumnezeu este scântânga și atunci a făcut -o doar... A ca să fie tot să iasă de orientare stângă. Sau este dreptaj, și i-a făcut uitându-se în oglindă. Da, atunci nu știu. Într-adevăr, este da. o întrebare la care... Da, nu m-am gândit. Nu, dar problema este foarte serioasă. Fie că e foarte serioasă. Cum ai putea să o rezolvi? După cum ți-am spus însă, se știe deja că pe meteoriți există forme primare de aminoacizi. Și au existat deja teorii în urmă cu, a, a, cred că aproape cu 20 de ani de când au apărut teoriile respective, um, care au spus că aminoacizii de pe, uh, de pe meteoriți, care și ei pot să fie găsiți într-una uh, într din cele două forme, că de fapt pe meteoriți numai una dintre cele două forme apare sau că una dintre cele două forme este mai preponderentă decât alta. Și s-au făcut niște măsurători, la un moment dat, acum cred că vreo 15 ani, pe anumiți meteoriți căzuți pe pământ, iar măsurătorile respective au arătat că ambele tipuri de aminoacizi, și L și D, se găsesc pe meteorit, dar că unul dintre ele, aminoacizii de tip L, sunt mai preponderenți decât ceilalți. Iar chestiunea asta, bineînțeles că a fost primită în lumea științifică ca un fel de mic șoc, pentru că același tip de aminoacid care este preponderent pe meteoriți, aminoacidul, aminoacidul de tip L, este cel de fapt care se regăsește numai în materia vie. De unde ideea că noi, de fapt, suntem de origine cosmică Iar recent, după cum îmi spuneam, un grup de ceretori din America au venit cu o idee și anume că iar putea ca să uh, studieze nu meteoriții care au fost căzuți pe undeva pe planetă, ci meteoriții care sunt căsuți în Antarctica. De ce? Pentru că meteoriții da, care cad pe undeva pe planetă încep să fie contaminați. Să fie contaminați cu, uh, cu proteinele care sunt în atmosferă, care sunt în jur, care sunt în viață și atunci a spune, Atunci ar putea să fie normal ca în felul ăsta aminoacizii de tip L, care se găsesc în meteoritul respectiv să crească pur și simplu, dar de fapt să nu fie adevărat pentru că e vorba de o simplă contaminare. Și um, mai este și un alt avantaj, ca să cauți, asta e de practic, ca să spun așa, e mult mai ușor să găsești un meteorit în Antarctica decât undeva pe pământ, pe un deșert sau pe dealurile subcarpatice. Este la suprafața... Zipezi, zi la suprafața gheții. Bănesc. Exact, exact. Și dacă scade un meteorit pe undeva pe dealurile de la Lăpușata, nu poți să-l de să deosebești foarte mult de o piatră oarecare. Dar dacă scade undeva în Antarctica, atunci al vezi că e negru pe o suprafață imensă, albă, care este dată de gheață. În cazul de față, meteoritul care a fost studiat a căzut cu mult timp în urmă el inițial a fost acoperit de gheață, a fost deci protejat de mediul în ambiant și după aceea mișcarea gheții l-a făcut să iasă din nou la suprafață. Unde a fost găsit de cercetători? Iar uh, cercetătorii, după cum spuneau, au studiat din nou uh, meteoritul și au studiat concentrațiile de aminoacizi de tip L și de tip D. Și surpriză, surpriză, au, au găsit că aminoacizii de tip L sunt într-adevăr preponderenți față de aminoacizii de tip D și sunt cam cu 12% mai mult decât aminoacizii de tip D. Ori, dacă asta este adevărat și dacă într-adevăr în meteoriții de origine care, care vin din cosmos aminoacizii de tip L sunt mai mulți decât aminoacizii de tip L, D, asta înseamnă că într-adevăr poate că totuși aminoacizii care sunt de pe, pe pământ sunt de origine extraterestră. Într-adevăr, sunt foarte interesant și coincidențe de genul ăsta sunt rare în știință. Sunt tare curios dacă în tot materialul pe care l-ai citit despre subiectul ăsta, dacă autorii au propus vreun mecanism sau vreo explicație la faptul că acești aminoacizi din meteoriți sunt mai mult de tip L decât D. De. Da, nu am găsit o asemenea explicație, însă m-am uitat pe cartea Oanei Frim, scuze, m-am uitat pe cartea Oanei pe care o am aici și care se numește introducere în antievoluționismul științific și care spune că există teorii care încearcă să explice, iar una dintre teorii este bombardamentul cu, cu radiații cosmice, cu radiații solare, de exemplu, care are loc pe meteoriții respectiv și acest bombardament ar distruge numai un anume tip de aminoacizi, nu și celălalt iar One Team încearcă să argumenteze că de fapt lucrul ăsta nu este de ajuns, că nu poate să existe numai uh, să, să existe o astfel de radiație cosmică care să distrugă numai un anume tip de aminoacizi. Atunci eu un experiment care s-ar putea face este o, un pahar cu aminoacizi de amândouă orientările într-o, mă rog, nu cu lichid, dar scos pe o stație spațială, lăsat la macerat în spațiu <laughs> pentru o anumită și perioadă așa. Și, așa mai și, de, și de văzut rezultatul, dacă într-adevăr radiația cosmică sau un, un, o simulare de radiație cosmică poate induce schimbare în L sau în D. Da. Nu se știe Există și alte explicații de timpul reacției în lanț uh, La ora actuală nu se știe care este mecanismul Dar până la, până, la, până la momentul când acea explicație va veni uh, Stângăcia sau dreptăcia a Moleculelor? Uh, nu, designerului inteligent rămâne o soluție <laughs> Bine Și acum citatul emisiunii cu Cristi. Niciodată nu încerca să te exprimi mai bine decât gândești. Nins for lunga lung al emisiunii uh, Astăzi despre Producerea de energie În engleză Am înțeles că se spune Energy Harvesting Și că e o mică problemă în traducerea termenului Da um, Numele științific Sau uh, domeniu Da uh, S-ar numi Energy Harvesting sau Energy Scavengers da. Sau Energy Scavenging da. Dar um, Normal, în engleză sună interesant, captează exact esența, uh, esența dar uh, din românește. punct de vedere al traducerii în românește m-am uh, lovit de... Ți ai prins Da, pentru că atunci când am încercat să îi spun fratelui meu uh, uh, Energy Scavenger, primul lucru care m-a venit în cap a fost uh, dinozaurul T-Rex din da. Jurassic Park și ăla, era, și ăla era scavenger și am zis, dar noi facem energy mâncători de morți. <laughs> Lucru care probabil nu sună bine ca subiect de Da, uh, dar științific. ce înseamnă de fapt energie-harkening? Dar, da, într-adevăr, într am să încerc să pun puțin problema mai pe larg ca să da. iasă în evidență realizarea tehnologică. Recentă. Recentă. Uh, toată lumea știe că uh, Circuitele integrate și fabricarea de cipuri au cunoscut o min min miniaturizare continuă în ultimii ani. Faptul că au fost din ce, că cipurile sunt din ce în ce mai mici, înseamnă că noi putem face dispozitive electronice care sunt din ce în ce mai deștepte mai și mai performante și care eventual consumă mai puțină energie. Fapt care îi face pe Patronii de firme, sau cei care hotărăsc ce trebuie noi să purtăm și să le folosim, să se gândească că acum ne pot, în, în loc să, să ne facă să cumpărăm un singur calculator în casă, da? să cumpărăm tot felul de mici dispozitive, mici gadgeturi. uri da. telefoane mobile, iPod-uri, despre... ceasuri, ceasuri în pantof, tot felul de electronică electronică care să fie integrată în viața de zi cu zi da. și care să ne facă să cumpărăm din ce în ce mai mult. Și problema e că electronica asta are nevoie de o grămadă de baterii. Problema este că deși consumă mai puțin decât consumă un calculator un desktop care stă pe masă, da. totuși un telefon mobil are nevoie de baterii sau orice alt dispozitiv electronic are nevoie de baterii și lumea știe este destul de frustrantă situația Telefon, să schimb bateria. Trebuie schimbat Sunt bateria. Clar. De obicei, ți se termină când ai nevoie să folosești telefonul mobil. Da. Și atunci au apărut un nou, val. un nou val. Un nou val, o nouă idee. Dacă tot facem circuitele astea integrate atât de mic și dacă dispozitivul astea electronice consumă atât de puțină energie, hai să ne gândim să găsim modalități de generare de energie specifice acestor dispozitive. Și care să fie și ele integrate în hainele noastre sau să ne fie la îndemână de folosit tot timpul. Poate că exemplul cel mai clasic este la acelui ceas mecanic care se încarcă singur, nu? Acel exact. Din cauza vibrațiilor, nici pe și Acela a fost primul energy scavenger, probabil în epoca modernă, folosit, care transforma energia mecanică tot în energie mecanică. Da. Ideea acum este să transformi, în general, energia mecanică termică sau lumina sau energia luminoasă în energie electrică. Da, da, ca să fac o idee, dăm câteva exemple, cam la ce te gândești, cum ar putea să capteze energia asta. De exemplu, primul, prima țintă da? este corpul uman. Pentru că dispozitivele pe care vrei să le folosești sunt lângă tine tot timpul. Telefonul mobil și altele. Și tu vrei să Copul. mănânci mie, energia umană. Exact. Omul trebuie să mănânce ca da. să-și să asigure uh, procesele fiziologice, dar din această mâncare rezultă o grămadă de energie care se pierde, Termic, care moare. Spunem. Care moare, să zicem. De exemplu, Urcând scările, sau ducându-te la bucătărie, sau pur și simplu mișcând mâna și eventual degetul în timp ce schimb telecomanda. Aceasta <laughs> este energie mecanică. Irosită. Irosită. U, un alt exemplu este faptul că uh, oamenii au 30, temperatura corpului uman este de 37 de grade Celsius. Da. Temperatura mediului înconjurător este de 20. Să spunem, 20. În camere. 25 care înseamnă că este o diferență de temperatură, care, care practic este energie pierdută, căldură care se disipă, tu practic încălzești camera degeaba. Am înțeles? În alte cuvinte. Și atunci, dispozitivele care apar, ca, drept candidați pentru uh, convertirea energiei pierdute de om, care da. practic mănâncă aceste resturi de energie care, pe care omul le produce, sunt sunt dispozitive care transformă energia mecanică în energie electrică sau energia termică în energie electrică. Și, de exemplu, pentru energia termică ce poți să folosești? Pentru energia termică sunt materiale care se cheamă termoelectrice, da. care, practic, este o bucată de semiconductor a care, cu două capete. Materiale diferite? Materiale diferite, care, aceste capete, sunt la diferite temperaturi. Și... Dacă fa cineva face un circuit din acest termoelectric, va curge un curent care o, se va forma o tensiune electrică care este proporțională cu diferența de temperatură. Elementele peltier, dacă nu mă aștept. Exact. Problema este că da? toate aceste device-uri pe care știu oameni de știință le, uh, au de gând să le facă, sunt de obicei mici. Da. Eficiența lor crește cu cât le faci mai mari. Normal. Și cam care e eficiența pentru di dispozitivele astea termice? Dacă, de exemplu, e un centimetru pătrat de piele, câtă energie poți obții din asta? Uh, Dintr-un centimetru pătrat poți să, uh, să obții 100 de microvați uh, de Cinză energie electrică. Uh, 100 de microvați înseamnă 100 de microvați, <laughs> dar pro problema nu este ce înseamnă exact, ci cum se compară cu alte să zicem cu telefonul mobil. Cu alte consumuri, cu alte, uh, da. consumuri da. de energie. Telefonul mobil consumă cel puțin zeci de milivați. Zeci de milivați. Zeci și de milivați și, de și asta și telefonul mobil îl consumă și consumă acești milivați în timp ce este în sleep mode. Nu neapărat în timpul ce, ce îl folosești pentru a purta o discuție. Deci cel chiar dacă este închis, orice device are niște circuite care în sunt tot timpul deschise. Viața și uh, acest... îl, fac, îl fac să stea în viață exact deci tu practic ai o sutime decât ai avea nevoie la telefonul mobil deci, să ții în viață deci aceste dispozitive pot să producă energie da. însă energia pe care o produc este mult prea mică în momentul de față ca să uh, faci, ceva cu ea. faci ceva cu ele în, în, în, în dispozitive care deja există și atunci lumea trebuie să facă cercetare ca să facă ca aceste două capete da, da, sau da, aceste să, două, se să se unească într-un singur punct. Și care e rezultatul pe care le a adus? Rezultatul cu... este că niște, un grup de cercetători americani, da. care practic este un grup, profesor este chinez, iarăși este numai de chinezi, aproape 30, <laughs> 2 sau 3 care nu sunt chinezi, dar asta este partea a doua, uh, au găsit o modalitate să facă un dispozitiv care transformă energia mecanică, da. deci mișcarea Mișcare. în energie electrică, folosind drept suport o uh, fibră de, care se folosește în haine. În textile. O, o, fibră, o care se folosește în textile. Exact, da. un fir de ață de la nasturi, chiar mai subțire, exact acea fibră. Și uh, chestia importantă este că nu este chiar o fibră oarecare, este o fibră de Kevlar Poate lumea a auzit de acest material, este un uh, material extrem de rezistent. Da. Se spune că dacă, că aceleași, dacă ar fi că aceeași cantitate uh -huh. de Kevlar și aceeași, cantitate, aceeași greutate de oțel, da. Kevlarul este de 5 ori mai rezistent. Wow. Și este Unde folosit normal în aplicații militare, în uh, veste antiglonți, în, în uh, materiale sportive pentru... În, pânze, în tot felul de aplicații de genul ăsta. E foarte rezistent. E foarte rezistent. Și normal, ei fiind uh, în America, obții o grămadă de bani în finanțare dacă rezultatul cercetării tale poate duce la îmbunătățirea ale echipamentului militar. Exact. Și ei au folosit, din aceste motive, o fibră de Kevlar. Kevlar. Și ce au făcut... Uh, au crescut nanofiere de oxid de zinc. Acest oxid de zinc este un material foarte interesant pentru că este în același timp semiconductor, deci conduce electricitatea da. și dă proprietăți de rectificare în contact cu un metal. Da. Este o diodă. Dar în același timp este și un piezoelectric, care este termenul științific pentru un material care produce electricitate, ele electricitate când este îndoit sau deformat, da. elastic. Deci da. își când revine la forma. sau când Exact. La... Iar ei cobre. ce au făcut, au crescut nanofire de oxidezin, care, faptul că fiind nanofire, sunt, mult mai, mici. Uh, sunt mici și mult mai sensibile, deși sunt mai sensibile, cu toate că produc uh, tensiuni mici, da. și au făcut ceva care arată exact ca un arici, da. Vizual dacă audi, uh, uh, audi... auditiv nu se poate? Da? Uh, exact ca un arici, dar un arici foarte cilindric, foarte lung, dar ca suprafață exact ar arată ca, ca, ca țepii unui arici care este și în poziție de apărare. Acele de aici sunt materiale de zinc. Sunt uh, nanofirele Ia. de zinc. Crescute pe firul de Exact. Așa. Iar secretul tehnologic este faptul că au reușit să facă lucrul ăsta la 80 de grade, care este o temperatură de spălat rufe, da? care este mult mai mică decât temperatura normală de creștere a acestor na nanofire, care este peste 400 de grade. A, aici înțeleg. este... Succesul. succesul tehnologic care nu este foarte transparent din articol da. și pe care de asta au și putut să-l facă ei primii pe o fibră de material. Altfel. altfel ar fi luat foc fibra dacă era să la 400 exact. de celsius. Și pentru a produce electricitate au nevoie de două fibre. Una cu aceste nanofire a doua fibră exact la fel cu da. aceleași nanofire dar și cu un strat de metal depus pe deasupra ca să fie cel de-al doilea, electrod. Așa. Normal, primul electrod este, este materialul pe care este cres, sunt crescute aceste nanofire. Da. Și după aceea ei le împletesc, fac un fel de împleteală de aceste două fibre, da. care sunt de aproape câțiva milimetri, aproape un centimetru lungime, da. și le pun într-un dispozitiv care le lungește și le compresează, compresează cu o frecvență de câțiva herți care asta. înseamnă că asta este un alt avantaj ca să... E mișcarea umană. Exact. Ca să aceste dispozitive mecanice care produc energie electrică, e, ca să producă mai mult, trebuie să aibă frecvență mare. Da. Și de asta tu nu poți să, să mergi la e, un megahertz. Da, da, da. E prea rapid. Iar, dar aceste fibre, ele se oscilează la periodicitatea cu care tu alergi sau mergi sau da, da, da. activități umane. Da, da, da. Și atunci ei pot să producă din această frecție de, de, de peri, dintre cele, de, două. dintre cele două fibre, Da, da, da. Produc o tensiune electrică. O electric? Electric, care, dacă este să o calculăm, să punem niște numere, este extrem de mică, este o tensiune de câțiva milivolți, care nu este suficientă, de exemplu, să producă, să fie folosită pentru a uh, uh, da drumul la un transistor, unde trebuie volți. Da, un volt, să-ți În jur de un volt. Da. Iar curentul este în jur de nanoamperi. O, o, o, Păi foarte mic. Deci este extrem de mic. Dar... Asta e numai pentru o singură fibră, să înțeleg. Pentru un, un ansamblu de două fibre. Un ansamblu de două, Deci, Dar dacă faci toată haina... Dar din dacă faci sa... toată haina normală, este o chestie de optimizare. Grupul este de 30 de chinezi, încă o dată acum acest lucru <laughs> devine important. Și vor lucra și vor face pași mici în această direcție. Deja au patente, au brevete pe această tehnologie și probabil că vor putea produce o bucată de... De... de haină de asta militară de haină care să să pună putere într-un senzor măcar. de poziționare, într-un senzor de gaz nociv într-un aplicații sunt, sunt destul de multe. Si un singur lucru pe care trebuie să-l face să te miști, să nu cumva să adormi pe câpul de pătălie si... că nu obții atunci niciun... Și si... uh... foarte important <laughs> să nu speli niciodată haina, pentru că acest oxid de zinc este extrem de sensitiv la umezeală și își pierde proprietățile în, în legătură cu apa. Și atunci ăsta este un aspect pe care trebuie să-l rezolve. Ei nu știu încă cum o să-l rezolve, dar probabil prin nespalare Și Ionut, ce știri ne a adus pentru astăzi? Am găsit ceva care este puțin are legătură cu știința și cu da? viața noastră de zi cu zi la muncă, dar nu este fizică sau tehnologie sau chimie sau alte materii de acest gen. Vorba de o problemă practică. E o problemă practică și care în puține cuvinte sună cam așa, editura olandeză Elsevier. Au propus un nou sistem de indexare a uh, numelor autorilor care publică în jurnale știin științifice aparținând aceste edituri. O știre care nu sună foarte da, nemaipomenit. Nemaipenint este o treabă de bibliotecar. Dar uh, știrea uh, este în legătură cu o problemă extrem de. O problemă majoră în. Uh, în și care este faptul că uh, cercetătorii chinezi, este, este, este foarte greu să găsești cercetători chinezi sau ce articole publică un anumit cercetător chinez. Bine, problema, problema e mai fundamentală. Dacă există o grămadă de Popescu, să spunem Ion Popescu, da. care publică în revistele în reviste de specialitate, cum identifici pe acel Ion Popescu despre care vrei tu să afli. Iar exact. dacă sunt, să spunem, vreo mie de Ion Popescu în România, probabil că în China sunt, sunt o grămadă sunt, de chinezi cu același mult, nume. Mult mai mulți. Acum, să fac o mică paranteză. În podcasturile anterioare, întotdeauna am ascultat cu plăcere uh, micile interludii al lui Andrei despre statistică. Da. Și undeva în, în, în creier m a rămas uh, pasiunea lui pentru statistică, iar China este exemplul cel mai clar. Acolo datele statisticele că, că sunt cele mai adevărate. Care, care e cel mai popular nume în China și cam câți sunt care parte numele ăla? Asta nu știu, dar pot să spun că 85% din populația Chinei, care înseamnă cam. 800 uh, de milioane? Uh, care înseamnă cam 1,1%. Uh, Aia, miliarde. Acum, un miliard. Zimmerman. Uh, au aproape 130 de nume. Doar 130 de nume. O, doar 130 de nume de familie. Deci 100... Păi și cea cum se recunosc între ei? 1,1 miliarde de uh, chinezi au uh, 130 de nume. Între ei se. se recunosc pentru că aceste nume sunt scrise în limbajul lor, limbajul, în alfabetul lor, care este alfabetul chinezesc, care la rândul lui are mii de semne. Și se aceste nume, aceste 130 de nume practic se referă la la exprimarea fonetică a lor. De exemplu, Numemele Wang, diferit. există, să zicem, în, în cele 130, există Wang. Acest da. Wang iar pentru noi sună uh, la Wang, da. uh, la chine se scrie în foarte multe feluri. Da. Și în felul ăsta ei pot să se identifice prin scris prin scrisul uh, lor. Prin scrisul lor. Da, dacă dar dar scrie și din punct de vedere fonetic, uh, da. acest Wang, care din nou la noi sună foarte numai Wang, ei pot să pună anumite inflexiuni în Wa în, sau în în... Aha, înțeles. Care Dar, dacă... sună puțin diferit. Deci, ei au niște posibilități de diferențiere Problema este acum că eu știu că este un fizician în China. Da. Nu vorbesc de, da. de chinezi. mai din... puțin, eu nu știu că tu numele asta de fizicieni chinezi, tu le scrii în jurnalele americane cu litere în... latine. Cu li... de deci care... tu scrii toți Wang-ul Care scriu la fel? Care scriu la fel, pentru că ei trebuie să își traducă fonetic numele. numele lor ca să poată fi recunoscut de caracterele latine pe care toată lumea le folosește. Problema este că la o căutare după un autorul Wang ies okay. mi de autori <laughs> și problema milioane. în știință este că normal poți să, să, faci, cercet, să faci căutarea so, mai îngustă punând de exemplu, la ce universitate au lucrat sau în ce, ce, eventual o adresă sau ceva de genul acesta. Însă, după cum bine știi, în viața științifică lumea de obicei schimbă locul de muncă foarte des. Nu stai într-o poziție pentru zeci de ani. Da, da, Și atunci da. lucrul ăsta... Face destul de ambiguare. Soluția celor de la Elsevier. Soluția celor de la Elsevier este să folosească numele scrise direct în alfabetul chinezesc ca să apară ca nume în, în articol și atunci există o modalitate de de diferențiere spui? între chinezi, da. iar pentru noi cei care nu știm să citim, citim caracterele, chinezești. au găsit o modalitate de indexare da. a numelor da. și practic fac un fel de arbore de date cu nume, afiliere, la care numele este 1, universitatea este 2 și după aceea caut în baza asta de numere corelații și eventual caută, pe, caută acea persoană. Ei spun că pot să găsească o persoană chineză cu o probabilitate de 99%. Dar alte, alți bibliotecari de la alte edituri spun că lucrul este aproape imposibil și că aceasta va rămâne o problemă în continuare. De exemplu, Societatea Americană de Fizică are extrem de puțini editori chinezi, tocmai din faptul că ei nu, pentru a fi editori trebuie să fie o somitate într-o anumit, într anumită măsură în domeniu, iar cei care îi aleg pe editori nu pot să urmărească evoluția științifică a... Da, da, da. Uh, celor chinezi sau uh, japonezi sau tailandezi, pentru că nu uh, nu au unde să se uite Da, da, da. Știi ce? Sunt uh, foarte curios. Dacă verifici Wikipedia pe numele de Wang, care e cel care eșa? Care iese primul. <laughs> care iese primul. Ăla <laughs> cel mai deștept. <laughs> Probabil vreun stare uh, de cinema. Eu nu ți-am ajuns la sfârșitul podcastului de astăzi Prima oară pentru tine Cum ți s-a părut? A fost o experiență foarte interesantă Prima experiență de acest gen Dar mi-a plăcut Ți-a plăcut? Mi-a plăcut A fost la început Era mai nervos Dar acum Acum e gata <laughs> Bine atunci eu sper că o să mai avem ocazia să mai facem și altă dată podcast-uri împreună. Da, cred că este o chestie interesantă care oricând, probabil că am să-ți Bine atunci. La revedere! La revedere! Andrei și Cri